לשבטיכם. והיה השבט אשר ילכדנו ה' יקרב למשפחות. והמשפחה אשר ילכדנה ה' תקרב לבתים. והבית אשר ילכדנו ה' יקרב לגברים. והיה הנלכד בחרם ישרף באש אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית ה' וכי עשה נבלה בישראל. וישכם יהושע בבוקר, ויקרב את ישראל לשבטיו, ויילכד שבט יהודה. ויקרב את משפחת יהודה, וילכוד את משפחת הזרחי. ויקרב את משפחת הזרחי לגברים, ויילכד זבדי. ויקרב את ביתו לגברים, ויילכד עחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח, למטה יהודה.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 אדרת שינער אחת טובה ומאתיים שקלים כסף, ולשון זהב אחד חמישים שקלים משקלו. ואכמדם ואכחם, והינם טמונים בארץ בתוך האוכלי, והכסף תחתיה. וישלח יהושע מלאכים, וירוצו האוכלה, והנה טמונה באוכלו, והכסף תחתיה. וייקחום מתוך האוכל. ויביאום אל יהושע ואל כל בני ישראל, ויציקום לפני אדוני. ויקח יהושע את אחן בן זרח, ואת הכסף, ואת האדרת, ואת לשון הזהב, ואת בניו, ואת בנותיו, ואת שורו, ואת חמורו, ואת צונו, ואת אוכלו, ואת כל אשר לו, וכל ישראל עמו, ויעלו אותם עמק אחורה. ויאמר יהושע,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 היום הזה.